я, по думки, привітав Славка. Ще трохи, і він вийде на дійсно важливий факт, про який я знову-таки дізнався завдяки йому. І перший, і другий кілери лікувалися в одному наркологічному кабінеті. Може, Славко вже й дізнався про це? Та до часу мовчить?